Diricol Besorolása 2 osztály A Dirikol pufók testű, bolyhos repülésre képtelen madár. Maurícius szigetén őshonos. Igen jellegzetes módon menekül. Tolhullatva eltűnik, hogy aztán valahol másut felbukkanjon. Ezzel a képességgel a főnix is rendelkezik. Lást később.